Dobar večer, da bo na drugem Žečanju o Maliboru, da na je nastavljeno, pohruži vi, kaj znak to Danes, zanim smo nekako, kjer vas vjeti, kak je, je Malibors, kak Danes tam bo pa urbanist i prostorski načrtovali z Jože Krabar, včasih je bil, na zavrljil z za zdaj pa ne vem, kako se mi reče, eh, povedal približno tako, kako se je Maribork gradil, kaj se je, je dobro gradilo in tako naprejko. Po predavljanju seveda in tako naprejko. Samo vajenje. Zdravljam se, študah, zdravo, da bo tako da mi proste. Hvala Brankov, jaz sem tudi vrsto zaposlen v podjetju, ki se je prejmenovalo za odorganizir Maribor, zdaj z dom del ovo, ko planetne projektiranje naša dejavnost. In jaz se je v blizu bistvu taj leta te 1987 dokvarjam skupnostno števanje, predvsem za raven občin, skupaj za večje enote, ne za manjše, posamezni objekt izploh ne. Tako da sem se srečal tudi z problematiko Maribora. Že od leta 1996, ko smo izrevovali slikovne podlage za urbanično tesnovo, mesto Maribor, ki zdaj zdajati, lahko delavni dokument, pa tudi kasneje, bolj se po celota, bolj se v regionalnem snisla ali pa tako po samih predsedih. V skladu z temo tega crnesa, tudi Maribor, včeraj, danes, jutri, se bomo zatočili predvsem na čere in na jutri, manj na danes. danes, današnji Maribor, mislim, da bolj manj vsi poznate, ki ga doživljate, Tako da ne bom kaj dosti o tem govoril, bom pa naredil en dominski pregled, zgodovinsko-atlantično prostopsko gradbeni pregled, kako so se Marbor po celota ali pa večji predelji razvijali, da ne bo šlo neke posamezne majhnosti in posamezne stavbe. In sicer vse od začetka naselja smo zadnji slišali, da je bilo to konc 12. stoletja, pa do danes, no, na koncu pa še nekaj idej, pa bolj konceptualnih zastavkov za jutri. Hvala, da to poskrbjam. Skratka, no, no, no. To, kar hočem, to, kar hočem povedati danes da bi skupaj, ugotovili, to, ugotovili rečo nit tega skupolinskega razgoja mesta Malibor, da nekaj, ne bom rekel, ampak nekaj so svedja, neke logične povezave in pa, da bi iz te reči niti potekli neke nauke In morda ideje za to, kako bi pač mesto se naj razgledali prihodne, pa ne samo v tem urbaničnim smislu, ampak tudi v sredo socialnem demografskem, kulturnem in še um, Jaz mislim, da je vsako problematike nekako slediti v postopku, skaj pa ne predeliš torej kako smo prišli do sedanja stanja, se razgledaš po sedanjem stanju in stila dvojega pač naredi zastavke za jutri. Um, Kot sledi iz naslova, se bomo danes z, z mestom, kot pojmom, konkretno s z Mariborom, z prostovsko-građevnim razvojem in pa z zastavitvami za prihodnje. Prete mesto je definirano po različnih in podobnih gradivih, kot pač neka naselinska nota. bo pač tisto, kar je, piše v strategiji prostovskega razvoja Slovenije. Torej, malo manj kot 10 let, tj. to pač na sredini, ki ima vsaj 3000 prebivalcev, malo razvite, samo svoje zgodovinsko, prilične in podobne lastnosti, torej ima raven identiteto, ima funkcije, ki so centralne funkcije, s katerimi se oskrbuje, pa priblači odjemalce, od blizu in daleč. In, in ima nekaj postotov, za ima recimo, to, malo nekaj če so 1000, 1500 prebivalcev, to je kar minimalno, recimo s malo minimalno še ena nastrdiljka forma. Zdaj, kar sviče Maribora, če gledamo po teh kriterijih, tam smo, jaz mislim, da tam imamo okol 92 števovalceva, torej če bilo pada, da smo imeli podatke, če bodo računali računanje, gledam. Um, Severodvodna Slovenija je pač uh, domicil tega mesta, odrema je to glavno sredlišče, da je ta del Slovenije. To obmeno mesto, tudi ob nacionalno mesto, ta mena leja Maribore, Maribore, zelo bi se videla skoč so sredovino, tudi smo že zadnji svišeli. Zdaj, preko rekel, da ima kar celodni dijablazon dejavnosti je torej, Kot mesto čeprav v preteklost gremo, da je bil pač usmerjen bolj na bolj specialne dejavnosti, je do pred par deset leti glavne, torej, dejavnosti še prej mokolič, smo se tišli za vrt, drgovina, in podobno. Zavisno mislim, da smo priča neki multifunkcionalnosti, da se ne ukvarja neke razprašljivosti, ne samo v dejavnosti v mestu, ampak tudi v prostosti v realnosti. Ne mislim, da smo samo za malo, ampak mislim, da je sploh za ta globaliziran kapitalisti. Zdaj, kar se tiče prostosti gradovnega razvoja, kot tretje, določnice tega, moje teme, moram povedati, da je najpomembnejše pač umeščanje v prostor. Velikega ansambla, gradientov, in češte v tem mestu, da se tako rečemo. Skrat, zakaj neki ljudje, ki so naseljeni, služijo, zbrališti nad nami, da se ne zmerajmo, kako lahko pregledamo. Potrebujemo to več ljudi, kot narava, prostor, to določi. Pa se človek, kot veste, tudi neke družbe, da se vam snimlja kot skupnost, pravno, določene stvari. Potem imamo neke funkcije, funkcij, kot. kot Neka območa v tem mestu, ne, da je nekje proizvodna, dve so so sobna območa, in v tretjem mestu pač ima nekaj storitev dejavnosti. Tu ima maro, tudi svoje posebnosti. In pa če trpite, da gre za prav grene forme, tudi torej urbanične ali pa posamezne stavbe, ne so prav na posebno način oblikovane, na rekel bi, tudi unikatno način, čim bolje to unikatno značilo, posebno tem bolje mestu znano ali tem turisti sem, se bolj Toliko te tretji točki. Daj, tisto, kar pa na koncu povedal, pa zamisil za jutri, torej mar jutri. Tudi se je pa treba vprašati, kako iz če se izhajati, iz kateri viro, kako ideje tvoriti in svega kako jih realizirati. Kdo je bolj Veda tipična projektna vprašanja, ki se ne nanašajo samo na razvoj mesta, ampak tudi pri mestnih so ta vprašanja ključna, ker gre za zelo kompleksne aktivnosti, ki zahtevajo veliko ljudi, veliko organiziranosti, veliko institucionalnosti in pa zelo velik čas uh, realizacije. Glede na to, da ima dobo poprečno 100 let, da ne govorimo še o posameznih mestnih predeljih, ki se formirajo še skozi daljšo obdobje in tudi dolgo obstoje v Evropski uniji. Me je žal da. Uh, Tega zdaj ne vidite, ker jaz sem pripravil do 2 sekund za gledivo, to je zdaj 3-22 prosojnice. Pravi, da je to že ne. To je zelo zgodovino. Zakaj, kot sem prej rekel, se moramo vprašati, zakaj je mar, bo nastal tukaj. Je? Jaz bi rekel tako, da je ta lokacija zanimiva, ker je nekako v gorišču petih naravno geografskih enot, pohorja, Dravniška dolina, kozjaka, Srednji Zemljini in pa polja. Za mene je pač center vsega tega, Mariborski otok, tako da kot okolje, tudi kraj, ki ga sami imenujem. In tu blizu je pač na lokacija prehoda, če se reko, prva naselbina, že davno. Mislim, že predvsem nazaj, čeprav so uh, nastale pa pomembne sredine, v bistvu uh, okolice. Razglasno je, da tu ne vidimo, da je to ogluk, ampak tu se pa ne vidimo, da ni ogluk, na ekranu se ne vidim. Skladno tu na začetku Pohorja, ker je začetek slovenske planinske da je to države, je kot veste bilo verjetno nekateri vrlom iz 6. do 10. stoletja, pred našim štetjem, na sredini neznane kulture, predvsem je še danes raznolčanje tiste, v kateri smo rečli, da je staro mesto. Um, na malo več kot koliko tistovnikov, več kot hektar in da, se povijesti zelo zanimiv je na 7-ni skrani nekaj visok, ki ni neravna tvorba, ampak človek tvorba. To pa večina spolknev pazi, ki je zrasto z dreve. Sveto, znamenitosti, malo znanih, no, um, ki izprečuje posrednost tega prostora že, rečemo, tri tijo še et nazaj, okvirno. Um, tule na Moči Rudskega vrta so nekoč našli um, dosti um, do grobov, betsto, tudi iz neke kulture izpred našega štetja, za kje so ti sanavali pa je še ne ve. Meni pa grobišča, pač tam, kje se mnogometni, mnogometni tereni in podobno. In pač na pobrežju vemo, da so neke kelske in podobne stvari najdene. Zkratka, ta prostor je bil z, že pred nastankom mesta, bi rekel precej frekventno naseljen da ne bojimo o tih viljoh rustikah, kot Betnave, kot tisti borove vasi. Tam okoljice Glednave so še evidentirane, eh, pa še ne odkupane, ne odkupane. Um, tako da tista, ki je prezentirala na Borojuvasi, je, ni edina. No in skratka, um, prehod reko je bil, mislim, da zgodovinsko bolj tam pri Kamnice, kjer je katilil tam Mariborski otok, no, ampak uh, bilo rečeno, da predvsem od 12. stoletja dalje, ko se je ta pot proti severu izvizito odprem da postane pač, eh, pomembna tudi ta brod, oziroma prihod reke, rekel, moramo tukaj smo, kjer eh, je tudi najstarejši del mesta, tudi takoroška cesta in spodaj, koliko vremne, so prve, eh, prve stave eh, stale pod Margosingradom tukaj. Eh, s tem, da so ljudje sveda tu imeli in vodo iz reke, in gozdove eh, les, in, eh, in eh, polja, in sveda borice, z, z, v dinsko crto, že vsaj odremenalno, če že, že, že, Sarodim, namoče, že od, odprej, tako da je bilo pač tudi tu lepo željeti. <laughs> Ni čudno, da se to mesto tu razvila. Novi, ki se jim pridejo prav, da je, je lepa okolica. Evo tako naprej. Uh, zanimivo je, da so vaselbine kot malo raztarešo od mesta. Torej te vasi. Uh, tu sem nabral uh, nekaj podatkov, kdaj so bile prvič omenjene uh, te vasi, recimo razvanje 19, 1905. In Osnestega letam radvanje okoli 1100 Kamenca, tudi okoli 1100 Limboš, 1100 okoli 1150 in še pod šest zerkovci pred tem 1160, kar je Maribor boljš kot, kot na selina bil okoli 1190, meni, čeprav že prej kot grad in pa kot grof Bernard mariborski, mislim da se venkom nazva. Tam, okoli sredine 12. stoletja, skratka, in Betnava, kot na sredini, tam, kjer je dvorec Betnava 1319. stoletja. Skratka, zanimivo, ne, okolica poseljena, tukaj smo pa zdaj, ker je zdaj največ, pa takrat še nekaj veliko. Ne? Tu bi še opozoril, da v rimskem času, skratka, mesto, mesta nastajo in nekatera tudi izginjajo, čeprav ponovadi rastejo. Tu torej se vidi, da v rimskem obdobju dejansko Maribor ni bil na pomembni rimski prometnici. Ena je šlatja proti uh, današnjem Mađarski, torej tale, ka kaj je v pot, uh, pa naprej proti Baltiku, druga pa proti, uh, Koroški, uh, proti Koroški preko uh, Slovengraca današnjega. Tule gor pa ne, skatka, šele kasneje, ko so 12. so leti odprli smer proti Dunaju. Naprej. Zdaj, zgodovinske faze prosovsko-ogradnega razvoja Maribora so bolj manj čem ne skladno z tem, kako je zgodovina potekala, tudi ta politična zgodovina. Zkratka, razvoj mesta do Marčne revolucije 848, oziroma do pomladi narodov, ali pa buržazne revolucije, kot vsi rečemo, 1848 je bil bolj manj enako, znamen, tu ni bilo nekih posebnosti, nekih... nekih bi rekel, velikih odstopan od tega začetnega zastavka, torej mesto v obzidju, tudi še nekaj v okolici, neposrednji okolici. No, in začne se pa zadeva razvijati po uh, 18., uh, da je bila železnica z 46., Skratka ko je nastalo križišče, uh, železnice proti Trstu in pa železnice proti uh, Podravske po dolini uh, z delavnicami na studenci, ko je to postal močni razvojni impuls, Za mesto, ki je kasneje tudi omogočil, da je prehitelo Oktuj, ki je bil predtem absolutno dominantno naselje, naprav Mariborom. No, in do prve svetovne vojne, ko se je tudi avstro-ulška se je mesto razvijalo, bom kasneje videli, pač nekako sosledno ali pa se z nekimi predmesti iz tega prvotnega zastavka, še močneje potem je dobilo svetovne odvojno v času Kraljvine Vislavije. Posebno, posebno Posebnosti so seveda v razvoju socialističnega Maribora, je bo malo več o tem povedal, med 45,41,90 in potem pa to, kar doživamo spet kot neke vrste restauracijo, kot iznapolje, in ko pač spet mislim, da ima Maribor nekaj posebne značenosti razvoja. Zdaj pa nekaj kart, ki jih ne boste videli. Žal razne teh, ki tu branco mogoče če greš malo nazaj za par želi si lahko dobi kasne tole do želila kot dobi kasne to prezentacijo od mene se iz pokrinska arhiva v tuj Maribor pa da smo smo že v podjetju kot dino dobili pred več teh kart pa smo jih, jih da sem pač fotografiram Ko smo za potrebe urbanističnega uh, odnižanja z novega mesta Maribor, pač morali prešidrati razvoj Maribora. Tu je recimo ob nastavitvi francoskega katastra, začetka prve polovice 19. stoletja. Maribor kot pač nekaj kvadratek znotraj obzidja, plus nekaj še okoli, ne? Magdalensko uh, Magdalena pač, uh, kot tudi zaselek za tukaj pod mesto mestu in pa v neposrednji okolici širilo se je predvsem ob tej cesti proti. Uh, Ker je danes železnica, vse od železnice ni bilo. V drugi polovici 19. stoletja, je pa če naprej, pojav železnice, recimo, s, s to železničarsko kolonijo, kjer so bili zaposleni, oziroma stanovali dek, ki so zaposleni bili v delavnicah železničarske, ker tu je bil, bil neki remon, popravilo vsega tega za veliko regijo naokolju, tam je bilo dovolj delovnih mest. In pa svojo širenje mesta proti Koroškemu, predmestju, Graškemu, predmestju, Melskemu predmestju. mele je bilo predmestje. Ne? In Koroška cesta je bilo predmestje, takrat mesta. In pa seveda temu, uh, uh, temu uh, Magdalijenskemu predmestju. Uh, bila je tudi narejena ta sadna, uh, čist na samem, da je to že v mestu inkorporirana. In pa že prejeno menjene vasi, samo zanjivost. Ne? Da je spodne radve ne bilo tudi tule, uh, kjer je dan stezno. Ne? Tezno spod ni, ni, ni imelo imeno. Spodnje naradno je bilo na obe strani no. železnice. Ne. Uh, naprej. To je ta želežnična kolonija, uh, danes je kot državni uh, urbanični spomenik. Uh, lahko se kadarkoli gre se sprehoditi, je zanimivo seveda. So pa tam problemi, glede uh, tega, kako pač uh, spostaviti neko ravnovese med vzdrževanjem te zgodovinske konotacije, ne samo, uh, po javnosti, moči kot celote, ampak po samizni stavb in potem, kako želijo danes ljudje živeti, seveda. Ampak mislim, da nekako je na moja kolegica Vesna, Polanci, nadila, mislim, kar dober uroditveni črc za tole naprej. Tole pa je Maribor 1924. pa po restorni vojni, kot rečeno, sledni razvoj mesta se je nadaljival. tu so bile neke večje javne stavbe narejene na jugu, recimo tam, kjer je zdaj tabor, Uh, tu je zanimivo, recimo, da so zastavili tu se vidi, da ne gre samo za načrt obstoječega stana, pa pa tudi predvideno in hoteli so, recimo, pozidati tole območje, um, okoli fontane recimo, kjer je potanca. ne, to je bil že takrat načrt uh, tudi del melja ki je bil že takrat nepoziden, je že bil predviden za pozidavam, zanimivo, da je pobrežje očito očitno ni bilo kaj zanimivo pa seveda širenje mesto proti jugu ne? čisto, bi reko organsko, po, po korakih Torej imamo 1935. leta med obima svetoma vojnama. Mislim na nekih uh, razlikljih. Ne, to, kar sem prej povedal, ni bilo, mesto seveda raslo. Zdaj po štiri do ne vem, kako je bilo tu, mislim, da je že 31 tisoč, 32 bilo, takrat v časom kar naprej. Ta industrija, ki je pač v mesto delovala, uh, je netostavno zdaj. Je ja je jo pritegovala dosti ljudi iz okolice. je imela viške prejvlasov, ki, ki niso mogli si ostati na komitijah in se sem se vsebuhom za kruhom, živeli v precej bednih razmerah, to je ena barakarska delovska kolonija. Povem, da je ministr Reži kolega povedal, da na območju Delenskega parka je bilo na vojno barakarsko delovsko naselje in so, je bilo tako higijensko uporečeno, da so ga enostano mestne oblasti požaro je vse skupaj zginilo, podgane ni še to je skakalo v zrake, rekel moj kolega. Najprej so potem izgrabite tiste delavske kako naselja, kakor se šika, tiste vrstne, ki se tam na nacesje zmagajo in podobno, tudi v vurnike in te zadeve, ki so tudi zanimive, tudi če danes, vsimo, ne? Na moment, če zdaj gleda vsa Eropark skozi železnico, možete vidi ostanke tega, pa kako rekel seveda, kjer ljudje še vedno živijo, in pa kogoreška 8.30. To je tudi ena takšna, če se ne tako zelo, ampak zelo, ja, zelo in, in eh, no, To so bile hude zgodbe. Sam sem bremental, da bi tam 15-gorsje ljudi živelo, zelo minljivo, skoraj da ne bi se To je bilo tako kot kapitalizem, tekstilna industrija, maribarska, telo, telo, telo, telo, telo, telo, Se je delovalo z polno paro, mednarodni kapital češki, nemški tudi to tudi investiralo in je mesto bilo zanimivo v tem gospodarskem smislu. No, po drugi strani nove oblasti zastavijo, rekel, veliko potezen za razvoj mesta, zaradi ker je bil nekdanan načrt ali pa zastavitev deagregacije in industrializacija, ta še večji tok pripelval so v mesto. Po ni bilo deležno posebne pozornosti, tako da so ljudje iskali priložnosti tule in so nastale pač na podlagi, recimo, nemške tovarne, letalskih motorjev na tezen, tudi stare bilom, pa metalna, pa se v smislu teh tovarn na Še naprej je seveda se imele, razvijalo, potem se je kmalo odprla tudi sloveno, tu še ni razvidno, kasneje v Primarju seveda standardno na okoli teh željeničarskih delavnic, na, na, na studencih, tako da je imel Maribor to na preko na, na, na štirih lokacijah. Uh, Soma, a jaz ja. Mariborski Tule, ja. No, ne, otok je bil pa, kot vemo, že pred drugostolna vojna. Grem v 300 lete, še si najbolj kopališče na Balkanu. Zdaj. Ja, mislim, da je bil zelo... Ja, zelo ja, ne, to kaže o ambicioznosti tekratnih mestnih oblasti. V Mariboru so se mnogi upali, recimo, ta električna pa papirinska razvetlava, mislim, da je mesto, ki je prevečevalo ljudi odblizu in daleč je pritegnjeno tudi te ambiciozne ljudi, ki so se jim upali nekaj naditi. Ne. Ta, ta dinamika socialno- demografska seveda koristi demograf, tudi gospodarskem razvoju mesta. Mare Bilo je znano, propagirano kot eno najlepših letnikov pališ daljšnje okoline. Sveda, naprej. Ne. No, kar se tiče pa po letu 1945, ne, bi rekel, so te oblasti, so politične zastavile zelo ambiciozne načrt na vse področjih, bi ne. In kar se tiče, bom rekel, sekundarni dejavnosti, torej proizvodne teka naprej, Mare kot uh, igosvanski menšter je delal s uh, svojimi tovarnami spolno paro uh, dolgo, dolgo leta, še jaz sem to živel v 80-ih. Uh, ta ta strojni ritem, ne, to je bilo v petih vstavanja ob tri treh doma, uh, ob štirih goricah <laughs> ali pa na mar, Marboljskem jezeru, uh, kot so se ljudje dobivali, tako za način življenja. Uh, kar se liče tercijalni promet, trgovina, Dobro, vsej vemo, ta ljubina se je razvijala jeklo tehna, glede prometa, zgradili so uh, nove prometnice, uh, kasnejo so bili Tito, Most, uh, ta proteza skozi um, center mesta, skozi katerega se je bil valila celotna srednja Evropa, presem Turki proti Turčji. Obupno je bilo to, koliko je bilo prometa takrat v center mesta. No, potem seveda tudi kvartarne dejavnosti, univerza, kot nekaj visoke više šole, visoke šole, potem šele univerza, ampak to je bilo delno. To 50-60 let, ko se tudi malo bolj postavljajo neke vrste konkurenti v glavni, pa grasu, tako rečem, ne. Čeprav so visoko došli tudi na teh krajih, dolgo je divizija. Kolega ne rekel, da v bistvu je prva zara bila v Paljabi, v katerem ste že nekaj časa, dejansko visoko šolske šole. Tudi, tudi jem gradov. Paus. Paus. Paus. Aha. Pa. Aha. Pa. Euh in parzimo seveda velike sodmanske soseske Mariborjuke, en takih velikih primerov v slovanskem miru, to je šlo za par desetih let samdana, recimo, ne ni bilo vse čisto grejeno, je bilo planirano, ampak v 70. 80. letih prejšnjega stoletja so ta podjetja, nigersto var konstruktor tu ogromno zgradila, bi rekel na ta, bi rekel način. Danes lahko rečemo, da so te stavbe eh, zelo in tudi drugačne, problematične in da treba sanirati, kot je Pa vendar, je to je bil en projekt, s katerim so, eh, se, lahko, se je maro lahko pohvalil in bil oboko recimo, Spitov, ki so zgolj Tri, Novi Beograd ali paš Napoleon, Sarjevo, Zagrebo, Ljubljano. seveda, da so vsa večja mesta, tudi velene, so dobila takrat neke take velike blokovske sosedske. V začetku, to morda Maribor je leka dobro primer, ker ima rekel, precej, razumne gostote, poslitve, ampak tisto v začetku 50 letih so bile nehumane gostote. Semo tam okolik Framske uh, ulice, kar se stanovalo, tam je 300 pes, pri vas so nekaj preveč, semo, ne. in to Mislim, da so ga malo ožgali v začetku, ker so natlačili preveč ljudi ne, in potem so nastale te bolj humane sosece, kot je na Bogežo, tam recimo, v razvoč, znate, ki so nekako bolj ljudomile. Uh, ja, uh, uh, še večji projekte, ki, da jih omenim, ne, uh, predvsem uh, m, zgradnja kanala Svega zdrava, ne, to je bil izredno pomemben regijski uh, projekt. Pliva tudi na Maribor, kot veste, so dvignili vodni stolp, uh, so porušili benetke, klima mesto se spremenila. Uh, ne govorim o tem, kako je to vplivalo na puti, uh, vsakodnevne poti projevalcev uh, na dravskem polju, ki so pač morali zdaj ponoviti čez neke mestove. Socializm se je upal iti v neke take in velike zadeve, pa ne veliko, da je to bi samo zelo socializma, ampak to je bil funkcionalizem, modernizem, ki je bil nas to kakar, tem, Ja, mednarodna ja, klima je bila taka. In uh, se to tudi druge delo, mislim, koliko kanalov imajo mi, to je malo, kar imamo pri nas. Ne? Naprej? Može še ena prekom, se je umjeno, da ni je e, to, od pehe s pa borov v vas. ne smash nič. Ali je ali je vodo. Mej vse, mej nič, ampak to je bilo vse predvideno za pozidavo. Spremenil se je zakon o možnostih spremenbe namen na središču. In se je potem to zapletilo, ne vem, če to kakšen, in takrat se je pod ta nadaljna izgradnja odbora je nasilila proti centru, proti RTR-ju, centru ustavlja. No, ni samo to razlog, ker jaz mislim, da je Maribor zgubo sahod, ne? Več ljudi je zaradi spremembe sistema, ekonomsko se sutje, demografsko upešenice, to bi trebalo temu, da te zastavitve niso bile realizirane. O tem malo več kasneje, o malo več kasneje. Skratka, tu imate posnetek zračnega Maribora iz 1963, ko je bila ta poteza Titvega mostu zgrejena, tu je kasneje nastal Europark, obrežeš nizgrejeno, to je bila, rekel taka smela poteza z katero so presmerili dosedani potek vpadnice, ki je šel tam mimo bolnice, to je nadaljvanje tujske naravnosti proti staremu mostu, so presmerili v bistvu, proti, eh, ne rečem, Nimo narodnega doma. Eh, Sprop glede prometi, lahko rečemo ali da je Maribor nekako eh, se ni, ni upal narediti ene konkretno voznice z dvor zgodaj. Stalno se je šlo najprej skozi centr, pa potem malo, malo ven iz centra za dvojetažnim mostom, pa z Koroškem, šele kasneje z avtocesto. Recimo, ne. Zaradi tega, ker so hoteli za vse te in mestnega prometa, in zunanjega prometa, skratka, dve muhi najmahne. Samo to je za mesto slabo, ne, ker uh, za prebivalce so potem obrodili skupaj. Danes je v Mariboru ogromno, uh, ne vem koliko, 20-30 ljudi živi v prehrupnih okoliščinah, predvsem zaradi prometa. In to je tudi posledica teh odločitev. Ne. Vem, za Koroški most je bila varianta, da bi šli bolj proti, uh, proti uh, rekavlju Mariborskega otoka, da ne bi uh, zasekali skozi mesto, ker so porušili tudi 90 hiš. Ne ko so zgradili Potjeza Koroška mostu. Čeprav je bila Potjeza Koroška mostu že načetvana srani Že od leta, že iz časa okupacije, so nemci že tam planirali most, da to ni tako stara delane, ampak je bila pa realizirana šele par desetetih kasneje. Ne. Okay. Zdaj, razne strije, trgovine, prometa, seveda se je Maribor, postopimo tudi, bom rekel, tercija reziro, Skratka, omogočejo možnosti za ekoracijo, šport, turizem in povoljska osplenjača, zbiljena, mislim, na 50 750. Uh, je bil tak, bi rekel, kar pomembni zasug, mesto se je tudi odprlo proti Pohorju. Ja, povem, da je Pohorje zanimivo, zaredite, ker so že v srednjem veku imeli tam srenjski gost. Kupili so kot mesto je veliko, je veliko gozda in so pač, Pol letja steljarec, vsekrat uh, gost, ampak ker so nagolj bili lasniki, radvančani postari so stano imeli špetire z njimi. <laughs> Ko smo morali černiko od njihovo bil jazni, to so bili pretepi. To, skratkam, uh, skratka ta uh, kolizija, pa neko, neko, da se po strani glede radvančani, to ima marje bolj, če ni to ima decorebne Ker Radon je bila občina pred glivostovno vojno in on še zdaj nekateri ne morejo, ne morejo prebolepiti, da niso več občine. Ne? Ker Marbur je pa seveda z razvojem hlastal, najprej pograbilo Magdaleno pa Koroško predmestje, potem Breze, to se je kar spločevalo v mestu. Skrižmano nazadnje še pol kamnice tam ram prišlo, ne? pa mislim, to, to je posebna zgodba. No? Dobre. No, glede... Uh, <guljata> no, sam posebno uh, gospod Križman pridaj. <guljata> Drkovci so, so zdaj v Mariboru, ali niso še? Drkovci so, no. so v no. Mariboru. <guljata> ja. ja, veš, kako? Zdaj vprašanje pod naselje, če je... Uh -huh. Vem, da kamce po Mariboru, čeprav to še je bojeni, bi jesko prava potobila. Že osem mesecev o tem pogovarjal. Tukaj je omestni razved sprejel, jo, ja. Ker koncem morajo realno tablo na zvesti, koncem je na tablo. Vse samo te tabele ne sledijo uh, mejam uh, administrativnih naselij. Ne sledijo. Čas da, dav časi pa ne. To že tole 20 let sem slišal te tabele, kako bi rekla, no samo politični razlog, zakaj so to križimo da kot naredijo, da bi preprečili možnost, da bi recimo Limbuš pokanc nas stali svoje občine, ne? ker je bila to realna možnost, ne, da podlagajo zakon lokalno no sam. Deli in vladam. Ja, no. tu, čaka, čaka malo, tu bi jaz kon, začel pa z novo temu, to torej problematika tega gradno-prostovskega razvoja mesta na koncu 20. stoletja. Ne bi rekel, da je to samo posledica socializma, pa bi rekel nasploh, je več parametrov tu zdravno vključenih. Tu je en načrt za razvoj indičistke zone hoče tezno, iz senstih let, v naši filmi so ga moji predhodniki naredili, da Ampak uh, to bil zelo ambiciozen. To bi se naj z tovarnami, s predvodnimi čovnami, palmi, uh, po zideru, vse južno od Maribora, proti Miklažu, proti hočam ne, Pol tega ni realizirano. Skratka, govori pa o tem, kak, kakšna je bila mentaliteta za tega časa. Skratka, zelo ekstenzivno, zelo kvantificirano uh, razmišljanje. Uh, bomo kar prostor zasedli, to bodo količine. Ta količinska mentaliteta je bila zelo prisotna takrat. Ne? Torej, dohodek. Uh, blagostanje doseči z nekimi tonažami, recimo, ne, ali pa z tisočimi uh, serijami in poslednice je sva uporaba prostora, ne? In posledica je tudi, zaradi takr, uh, resursi človeške, prostorske, ekonomski, finančni, presem, politični, ne, ki so nastali pri te 90, pa tega niso omogočili, in ni se je mesec začelo počasi, se so bi rekel, in so nastali degra degradirane zone, ali v ekonomskem smislu, da so popadila prijetja, ali v socialnem, da so pač nekateri, nekateri predelji postali predelji bolj revno, revnega prevevalstva, torej bivši zaposleni sedaj brezposebni, ali pa tudi ekološko, kakorkoli degradirano, in malo bolj ima tega, te problematike predvsem. In imamo dost notranjih možnosti, da se to uredimo in mesto ni potrebno širiti, kako ne. Uh, treba ga nekako, to tudi moj kolegi dalščas govorijo, se mora obrniti vase, imamo dost dela z, renovacijami. Ne? To se mi zdi, da je glavna poteza ali pa smer, naprej tega organičnega, arhitekturnega, gradnega obvisovanja bi morala biti dejansko ne, obnova ne? ali pa ne, prenova, ali pa revitalizacija ali tega, kar pač imamo. Ne? Sveda v smislu nekaj bolj zelenih zastavkov in podobno. Naprej. Uh, ja, na, kaj se dogaja dan danes, ne samo Maribor, ampak nasploh, tole je razpraševanje, ne, uh, razpraševanje globaliziranega kapitalizma. Uh, Maribor se je v vsem vase ustanovansko tudi zaradi tega, ker so ljudje vrnili stanovati. Uh, Skratka, ti, ki imajo dovolj denarja, predvsem naša generacija, se si v hišo pa v dupleku, pa uh, tu govorimo o Kungoti, in je Maribor demografsko upadil, ker imajo demografske viške pa v občini Hoček, občine Duple, ki so nadpoprečno visoki prirasti prevalstva zaradi naračenja Maribora. E, skratka, tu vidite zdaj, kje so zgradbe danes, v bistvu, december 2012. Skratka, zelo razprošena razpostavitev okoli mesta. Mesto postaja nekako regijsko mesto, v tem smislu, da imamo, da zaseda širok prostor da je dost nekih praznih uh, prostorov, men zelenih praznih, napak z naravo zasedenih, in da so tudi centralni danozitorje nekaj proizvodne, storitvene, uslužnje, niso več koncentrirane kot nekdaj v centru, ampak so kakorkoli v prostoru razporene, ker so gdje mobilni in lahko pride okazujem do ene trgovine rogozov recimo, ali pa neklavš, kakorkoli, to več ni, vsaj dokaj bo, do, bo še kaj vecina, to več ni, ne bo problem. Ne? <laughs> uh, Eh, Zadnja je bila demografska problematika omenjena, to omenjam tudi zaradi te, ker je mesto, ni samo fizično mesto, je tudi seveda eh, sociis, eh, torej človeški substrat, mi ga sestavljamo kot, kot mestno skupnost, ne? o tem, da jaz ne govorim, ampak je to posebnost zgodilo za sociologijo, in podobne. Maribor je nekako začel, da je že v z tega zgubljati tudi eh, tole, ta pozitivna trend prejavnostva. Tako se je se 281 preguril dol, to še traja. So uh, primerjava za mestno občino Maribor. Če je že da je bilo v obštevini 116 živeljcev, vrža pred enim letom je bilo 111,500, zdaj 4,500 manj, to je 4,500 ljudi, ne morajo biti malo, ne <laughs> Ne, pa ne, ne, jaz mislim, da so glavna razloga delom mesta ne? pa stanovanja, pa druženje, druženje družen je dovolj, ampak neostavno, če, če nimaš ti nekih ne, prostorsko finančnih možnosti, ne. sam sem to že doživel, je pač hodič na tem področju. Zdaj, ne samo ekonomski tudi v demografskem smislu, lahko rečemo, da je Maribor plačo ceno tudi tranzicijo, recimo v obdobju 1981, je Slovenija dobila 5% pri podravlja so podravje, 1% mora bi po zglobu piceda 6% Skratka, tu je, tu so tile, tile faktori so najslabši, ne? Več moj kolega se je v Ljubljani tudi učinilo resimo, ne. Skratka, če te, z atimi številkami so razno razne zgodbe. Ja pa tjiva, se pri vas so staram. Ee uh, resimo po prejšnjih starost prevalcev v Marib opčini Maribor je bila leta 2045 predlani 44 let za 4 let starejši, 3,2 starejši smo uprečo. Ehm tam mladih je pa manj seveda sporedno, leta V 2020 je bilo 13,2% manjši od 14 let, 2012 pa pa že pa samo še 11,4. Spet pa celo treba se posmejanja. Misim najboljše, boljše. boljše je. Slovenija ima dost imigracije tudi. In to je problem za vrce šole in pa očitivno, kateri izgubljajo delo. Kolega mi je zdaj še rekel, po 23 letih je izgubil delo v dijaškem domu, ko je jednostavno manj dijakom. Evo, naprej. Demografsko tema je posebno, če Že želite dobiti 12 stranski, moj esene to ga lahko dobite, kot sem se tem posebej ukvarjal. No, zdaj pa sem naprej. Ne? Kako se pa lotiti eh, koncipiranje mestnega razvoja v prihodnje? Eh, jaz bi rekel, da se moramo zavedati, da imamo v bistvu samo dve stvari na voljo, človeške vire pa naravne vire in druga ne, torej nas pa to, kar nam pospunuje okolica, in to dvoje moramo dobro poznati eh, v srednjo vrednotiti, predvsem pa tudi, eh, kar sliče sebe, torej ljudi človeški virojih primerno, nas primerno eh, usposobiti. Ne? Pa ne samo v smislu znanja po pa tudi v smislu znanja organiziranega dela in pa skupnega nastopa, tukaj je mar bolj še posebej šibek. Eh, Ja, zdaj pa, kake so alternative? Recimo, ne? Jaz sem šel po treh kriterijih. So naravnost, mečoveški odnosi pa znanje ali pa Poglejte, Pri so naravnosti imamo variante, ali bomo šli pozidati v moč, kjer je po tanca, pa obdravi, pa na pohori ali pa ne, ne. Ali bomo zastavili take oblike prometa, ki so okoli bolj prijazne, kolektivne recimo, ali pa individualne, uh, avtomobilske. Skoraj vsaki vsakodnevni praksi imamo takšna obdravačna alternativa, kot družba, tudi kot posamezniki. In zdaj, odvisno od tega, kako pa bodo pač te glave, ki odločajo, ne samo Maribora tudi na državni, pa mednoj ravni pač ubrali eno ali drugo smer. Kar siče naših medčlovečkih odnosov, ne, ki se tudi odrazajo potem na sezadnjem prostoru, nekako prostor uporabimo, je zdaj odvisno, ali bomo ti, ali bomo smer razvoja teh družbenih odnosov, bi rekel, v smeri večje hierarchizacije, centralizacije, monopolizacije ali pa obratno, ali bo šlo za neko v peč stopno samoskrbe, eh, sva ka več večja samoinicijativnost ljudi, njihovih ožjih skupnosti, In, eh, to je to je ali ali, zdaj eh, da se verjetno še ostane neke tretje ali pa mestne možnosti, da ne govorim recimo o posledicah segregiranosti, segregiranost prebivalstva, da bomo imeli bogate parevne predele da bodo eni ne plučni, da se eni ne bodo mogli premikati. Če je vse avto podrejeno, bom povem, 50% prebivalcev ima poprečeno avta in potem so tako prekrašeni, se ve, so te avtobusne linije, recimo, redke, ne? Ponekod. Um, Kaj se pa vidika pameti, ne? Ampak um, recimo znanja, uh, tehnologiji, uh, je pa takole, ne tako kot so, sem rekel, prej so nekod si upali v Mareboru imeti neko prvo žalno na vim, pa tako naprej pa... Zdaj pa vprašanje, ali se bom upal, ne, jaz sem se, vam povem, pred 15 leti pogovarjal z tem, ko imel mali bojo, sem rekel, zakaj pa prenosno naredimo nekaj električne avtobuse, pa neke postaje zapolnjene zelete, ko je rekel, pa zakaj bi bili prvi, ne? Tako govor. če si ambiciozna nisem, ne? Tukaj vam povem ambicioznost, ne? To je še posebna tema. Pokojni dušam požara, kaj je bil on profesor na ekonomiji? Dušan požar? Požar. Danilo. On je rekel, da so Zlatoroga imeli, enkrat je bil na, na sestanku vodstva Zlatoroga na nekaterih letih, 70-ih so se odločili, da bodo šli v farmacijo, ne. Skratka, ali bodo šli naprej delali v pravni prašic, ali bodo šli uh, v farmacijo, v zdravino in podobno. Uh, in je nekdo rekel, da ti pa bo treba dost delati, pa do znanja, pa tak naprej. Rekel, eh, pa ne, ne? <laughs> No, to je ta problem, če si ambicijon, če si upaš, ne. Potem, uh, danes z vatromom bi bilo drugače, ne. Če pa, če pa stano, ti se takoče drag, pa stano isto, čeprav so tudi dosti nadimeni, ti sem podločil, vse da je treba pohvaliti. Ampak, vseeno, v kriznih trenutkih, ki so tudi trenutkih priložnosti se se moraš odložiti pravinno, ne, kot, kot skupnost, ne, kot posameznik, ne, naprej. Zdaj pa bi rekel še, jaz tudi malo pišem literaturo, pa sem malo primeral ustvaralni proces pri literaturi z ustvaralnim procesom pri urbaničnem razvoju mesta. Gledajte, pri ustvarju so tri stvari potrebne ali pa pomembne. Ne. Torej, da imaš nekaj v sebi neko razpoloženje temu, ne, da si noseč, pa bi z neko idejo ali pa z neko predpostavko. Ne. To nekako pride iz tvojih življenjskih nočij ali pa znanja ali še zakoli. Ne. Druga zadeva je, da se ti morajo vrata odpreti, vz. moraš dobiti prvi impuls, ne? ko ta, to, kar na sebi prije ven, pripisano to prvi stavek, ki potem pa se zadeva naprej. zlije. zlije se pa, če imaš tehniko pa obrotno znanje. To je pa tretja zadeva. Ne? Če imaš veščino, da dejansko potem izpelje zadeva do konca. Ne? In tudi pri urbanističnem razvoju, gradnemo in prosoknem zvo mesta, moramo kot kolektiv imeti vse troje ne? neke dobre ideje za misli zastavke, ki ali pa sami za nekaj generirajo ali pa nekaj skupnosti, v urbani pa nekaj ideje, cap in podobno, se tudi skocil en tracerec, ki te galerije, pa to so tudi nekaj zametki, nekih ideje, ne, ko smo jih mi delali. Jož, da se spomeniš, že. Potem pa sveda, kdo bo prvi začel, kdo bo prvi stavek napisal, ne? Kako, kako bomo zadevo začetku zastavili, ne? s takimi financami, koga bomo povabili, kako bomo promovirali. Uh, kako bo zadeva rasla in ali bomo dovolj vešči ali bomo imeli dovolj znanja to dansko izpelemo spodleta leta do realizacije, Več kot pa zahteva tebo to dejansko leta, mi smo MPC javni zavod delali par let, ne, jo smo delali šest let, ne. Tore moraš imeti in strannost in organiziranost in uh, neko, neko znanje, da zdel potem speleš pri urbanističnem razvoju, pa to za aktivnejši, ker gre za sodelovanje več Firm ponarekovaje, več zavodov ali pa več služb občinskih ne, skupaj z privatnimi medisicori, skupaj z lokalnim prejbalstvom. To je sploh velika v, v, v, kompleksna zadeva jaz se bojim, da v Mariboru ni dosti krogov ali pa ljudi, ki bi uh, se tega zavedeli, kaj šli praktično, se tega lotevali. Zato pa imamo, bi rekel, v Mariboru, tako punktualne razvojnje, da si tam nekaj naredi, pa drugi tam, pa tak pa ta od ceste se prepasti, pa se je pobavila pločnike s kolosalske steze. Tako kot je rekel, imamo pravno inkrementalni urbanizem, ne? parcialni, nekaj skupne zgodbe pa ni. Zdaj, jaz sicer ne ustajam na tem, da bi pač po nekem starim planskem principu imeli neko naprej napiseno zgodbo, ki bi se od togo držal pri pjan splota, ampak nekaj skupne za zastavke, vse vrednote pa morajo biti definirane in tega ni tudi ne samo v Mariboru Sloveniji, po mojem ne, seveda ti špetiri, ki so polični, petiri, to je samo zunjiv izraz tega, da v globini nimo vrednot v sklajenih in vrednote se zmeraj potem tem prostoru sveda pokažejo. Namik zanese se na svoje prase, Sebe pravijo, se, vse mi pravijo, vzaj se v svoje pljuse, ne. Kratko mislim, da te samo zavesti je zelo malo v Mariboru, uh, uh, Ne govori za ker morda novejše generacije, mlajše, so malo drugačne od tega, ampak na individualni ravni manjka pa ta skupna, bi rekel, samozavest ne? Za, za skupne večje nastope. In še zadnji, Pogledaj, to je pa ena futuristična slika. Če poznate, to je, to je bila uporabljena v promogradivu, ali jutri ko je uh, Stany Research International po naročilu leta 1992 naredil Marbor jutri. To je bilen projekt, ki so ga tako promovirali to slikce tudi za občane v enem beltenu, od katere vem, da je nastala Marborjsko razvoljna invencija, za drugo pa skoraj ne vem, kaj je nastalo. <laughs> no, skratka, ni nastalo do z istega projekta. To Na vse nekaj je ne nestalo, ne? samo potem se je sulo gospodarstvo, taj, da niti ni bilo več krvi pa, pa denarja, da bi tisto realizirali, čeprav je pa zanimivo te dokumente vzeti na kup in nazaj pa pogledev, verjamem, da so ideje zanimive, samo kdo dožeti to se spomni. Vsaka oblast, ki Maribor, vsaka šibeta pa ima neke svoje prioritete, tako kot je zadnjič rekel profesor Predin, jaz sem ga slišal, da je rekel, da je Rako ravno te družbe to, da se ne zmenimo za neke dolgoročne, uročene 20-30 letne zastavitve načrte, črtej. Da vsaki prije gor pač nek svoj film iznačujem. Prostor pa tega ne prinese. Mislim, tu v prostoru, v urbanizmu gre za velika sredstva, gre za trajne strukture, stoletne. In jih je treba dobro premisliti in skoja tudi rekel, dobro celostno organizacijsko zastaviti. Ti postopki, ki so dan danes v Sloveniji, pa mora tudi sključno uveljavljeni, ta nek partikularizem, neko kupčanje, pa neko neki driblim konkurenčni, to, to prostor tega bi moralo biti dost In Poznam pač, da je bilo nekih predavanjih, ko se nek avstrijci razjezdu, ko je nek dogovoril o nekem konkurenciji prostoru, reko, pa to ne more biti, prostor mora biti skupno koncipiran, Mislim, to je omena dobrina. Ne nimamo ni, ni sto to prostora, imamo vsaj en mariborski prostor. Zagradno se za pozornost, v celu pravičilo zaradi nenadejeno nena tehničnim napakom. Malo so bili ropeni teh starih kart, ki so zanimive, kar govorijo o tem, kako je, pač, maribor, lep rekel, organsko raso, ali pa tudi malo ne, neorgansko raso. Jaz mislim, da je ta rasa po drugih stvari bila predimenzionirana in to, da se zdaj maribor upada malo, zaradi te, ker je bil balon preveč napitem, prej. To, to je moj vtis. Ne. In ljudje, ki so se prej vozili iz, iz Hrvaškega zagotra, pet avtobusov dnevno šlo delavcev sem v Maribor. Sicer več se ne vozijo v Maribor, ampak mislim, da bi vendar lahko Maribor vezal z nekimi kooperanskim ali drugimi načini, da bi vendar bil v do ali pa tudi konsumpcijo tudi Maribor. Zdaj se vozijo svega na kopalne centre, ker Maribor je postal mm -hmm. po letu 2020, 2020 to, što sem pozabil med, vendar le, mesto potrošnje, potrošnjško mesto. Ne. Uh, uh, uh, uh, ampak proizvajajo pa vse vedemo, kje ne? Ja. na kitajski in drugim sem samo vozijo po ceni roba, mi pa samo to trošimo, uh, če po, kupimo, če 14 dni moramo pet nekaj kupiti novega in potem se se pa polnijo uh, ne v lagošek, pa, pa v celju, <laughs> znašem odpakti, kamor in sto venati, vozimo. Skratka, namoli, cel kup. Hvala. Mhm. Vesno ima pa Tukaj? Ampak ja, je mi spadlo, Ema pa še enkrat ja. Zdaj, zda. ja. po, O podobni temi, ne? V bistvu je šlo zelo za, za vas o kulturni dedeščine, Potem sem se odrošila za tak prostor, ali tako, ker je pač oroška ogrožena. Degrebiljena, <griženja> ogrožena, nije vizdeje in se nekaj, zakaj je stoletnica, Da, da. Je Ja, to širu stvari, zupra, slaviti, če dan Je točno tako, če ste mišli. Najprej, zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo da zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo To je problem, miselnosti. se pogledaj, jaz poznam tudi arhitekter, resimo, ko pravijo razvoje enako širjenje. Res, to je en pri par rekel na, na enem celo svetu za pripravo rovničnjeno načrta, da sem samo pogledal. Ti indeksi, ki morajo stano rasti, ne, to, je, to je neka neka močna zadrnjost, ko vsi misljal, da ni, ni razvoja, če niso indeksi vznamo tele eh, grafi na zgoru smerjene. Jaz mislim, bi morali eh, to, to misljenost počasi zamenjati. zamenjati to, pa, tudi, lahko tudi po ne samo <laughs> ja, tudi lahko ja, Jaz sem govoril eh, na, na stari parceli, ne na nove. Ja. <laughs> na stari parceli lahko to sveda, Tako. v to ja, realiziraš. To je, to je še, više, ja, ja. Ja, mislim, da, mora, da je to gre za problem med razmerja, vrednotenja, kvalitete, pa kvantitete, koračine in pa neke, neke vrednosti. Ne? In to bi vsak od nas moral rašistiti, kako želi živeti. Ne? Ali pač gledati dober 3-minutni dokumentarce ali pa slab dveurni film. Ne? Kaj, ti več, kaj ti več prenese? Sem predvrala nekaj, da je 20. stoletje bilo bil čas kvantitete. Mhm. 21. stoletje pa bo Vse, kdo mm. <laughs> je vizionar, vidi, da je ja. to za nekaj, v katerem zanima, zakaj se sili v ekspanziji, mali že trenutni maro, nismo zmožni vzdržovati do neke merek, do katere bi ga lahko. Ja, veš Saj, je to, to zavedenje, da treba mesto obrniti na znotraj, že, že dalša prisotna, ampak lažje je nekako zazidat zelen travnik, kot pa urediti staro parcelo, ki imaš neke ruševine, pa moraš imaš nekaj lasniške zadeve zarešiti, pa kakšno deleno še in podobno. Zkratka, teže se ukvarjati z nekim že načetnim prostorom, kot pa z nekim zeleno poljano, recimo. Ne? Najlažje kar mnogi Slovenije delajo, je, da predlagajo, kot je prej Branko tu temo da želijo svojo nivo spremeniti v ustavno zemljišče, ker bodo zgradili hišo za svojo otroka, ali, ali, ali pa še raje prodali nekomu. Ne? To je sigurno dobiček, ne? Ti, ti samo daš dva evra za kolek, niti to ne na občino, dobiš pa na koncu parcelo za par deset tisoč evrov, če si posrečen. Zadar so čist tak, bi rekel, individualni motivi. Pa pomanjkanje tega, da bi neka mestna služba stala ob strani za neko podporo takim, ki bi pa vrdleli morda hoteli z, z neko prenovo ali pa z obnovo obsečega zapoščenega stavbnega fonda. Ampak to je zahtevno delo. To je dosto dela, ne. Delo pa mnogim ne, deši, ne? <laughs> Ja, pa nekaj, ne? je kot Če to, je ja. Ampak, nekaj še podrušiti? moraš odpeljati moraš se ščititi to je glasno je samo prosto lahko premušiš in se držiš platerijo ali sam nas jedna strada, naj ne ne ne, in, prilabil, ne. ne bi <bolj raja> ne, vraja. Je, vraja. to je še en drugi problem, če imaš stavbo, ki je začital, ja. in potem je, ti rečiš, vrdu, vdru, hm. in potem te, ti prije obnova enkrat razli za te, ker recimo zavod to za dvašnja za, obdejščina, točno je točno no, no, to no. to takšno posadno za A ne bi bilo boljše na tako primeru, da zavod mi ti rečemo, kakšno posadno šmet, pa ti damo razliko. Ne? To, je ta, to bi potem, o, recimo, to, da ne dam majite raje propadati, no. ampak Če bi propadel, se zelo šlo, da se lahko zmontiramo. To se lahko zgodi, da se lahko zgodi. V Nemčiji je tako, ne? da če je objekt zaščiten, potem država sofinancira transplante in je res, da vsaka obnova dražlja od novogradnje. Oziroma, za vložen denar, dobiš majhen predmet. Te pa vemo, da vla, v glavnem tisti, ki ima denar, odločajo in grejo raši v takšno izvedbo, kjer imajo sami reček biček. Ne? Vsekakor je pa to res po mesi, kako grejo, ljudje grejo reče v stara mesta, v, recimo v Pariz, vsi grejo v stari del mesta, ne pa tja, kjer so same nove zgradbe, pa tudi v Mariborovini, ljudje grejo v poštno urico, kjer ima eno dušo, kjer se dobro počutijo. In, in ne pa v neke, neke, ja, ne neke nove obirke. Samo investitorji danes, Niso, niso ima denar, glavno, da naši niso znajo preveč kultivirati. E, Oni pač želijo za čim manjši broš, tudi čim večji oziroma čim večjo kvadraturo. Tipični primer so tiste tri stopnice, ki ga je konstruktor obredil, nekaj na čim manjši kvadraturi hotel in dosegel za so administracijo, da tiste štri, tri glošne sem spomenice, mislim, da jih pa, pa ne more prodati. Če je tole, da če neka družba ima neko vrednoto, recimo, da jo prekot pa zizat novo, ne? Potem to vrednoto ugradi vse instrumente, ki so na voljo, in v neko kreditiranje, in v neke ugodne finančne uh, pogoje in tudi v neka nepovratna sredstva, recimo, ali pa potem v nadomestilo za opravno starostni pa v davke, skratka celota, ne. Če, če je družba ima dogovor o tem, da bo In vsi deli odločujočih teh dejavnikov družbe grejo v neko smer, potem se da z nizom ukrepov doseči to, da bo morda celo enako draga, recimo obnova kot novogradnja. Govorim hipotetično. Ampak tega, tega konsenza pri nas ni, ker imamo primere, da en zakon, zakon kaže v ono smer, drugi zakon pa v drugo smer. Ne? Mislim, to je pri nas pogosto slučaj. se ker tu je še vedno največ bolje ljudi in bolje razumevanje in razumevanje oblastne strukture. Samo sem delala na prenovojnega objekta v Aškočevi ulici. Objekt je postal res lep in krasen, tamo so tri stanovanja, ampak takratni direktor iz stanovanskega sklata, zdaj ni več, druga, so občinski svet odčitali, da bi za ta denar lahko dobila toliko in toliko stanovanja, novogradne. Ne? In potem ni več malega stolčina se odločala za prenovo starih letih objektov, ampak so šli v novogradnih tistih tam na tabolovi. Skratka, to mora biti celotna družba dovolj kultivirana, da se tega zadega. Odnozno šmet. Ne? dobro moče to malo vidiš malo v naprej tarot ta je načrta. načrta kaj je ziger, da, ja, ziger, za 10 let za 20 30. E? za 10 let pa možem, pa za ja. to da celo zgodovino moribora da pres kaj to postavimo že uh, neko Koristo tega ne samo zato, da na nam v modernem svetu, mora se biti na črto, pa bo je ima prejel na neki pot. Ni počne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ni že označenih smot. Nevzje. drugi vprašanje. A je na v Ljubljani dela tem da se zapira centerska da bi se promet promet Da bi se promet smero promet mimo tudi prej govorili o vodnica, ker naj če ne veste kaj najčeškejše tem ki dogaja kaj se te dogaja, Ali Zdaj kakšna, kakšna študija že ni bila narena, da bi se gotovilo, kje so, kje so krči ali pa pretirane količine prometa v v mestu, tam bi veljalo uh, pač nekaj ukreniti. Zdaj uh, sem pa prej rekel, da so v deli mesta zelo obremenjeni s rupom, vem to za Ptujsko in pa za cesto Protestantske brigade, da, da tam so veliki, uh, veliki ti pretoki in motornih vozil. Tu v centru mesta je drugače, čeprav imamo tu problem uh, speljave prometa iz uh, šentilske smeri pač proti, uh, proti zahodu v dolino, ne? Uh, pa se ljudje vozijo potem čez, pa tja, pa tam čez Koroške most nazaj. Ne? Vsa je to promet z njimi tako. Uh, zdaj, za zapiranje posameznih delov mesta se možno pogovarjati po mojem tem trenutku samo v, v, v kakšnih ulicah, ali pa, ali pa da se tam recimo, uvede enosmerne promet ali pa neke, neke, neke ukrepe za omiljene prometa za zmanjševani hitrosti, da je manj hrupa, bolj varno. Za prometno vrat Mariborski imam zagotovo nekaj načet na to temo, no, jaz vem, da to boš ti povedala, Koroška cesta je že bila planirana, že parka za to, da bi plač bil omen, pa samo enosmerne promet, samo se potem pojavi vprašanje, kje, na, kateri, na katero severno ulico, so zahod ta promet preosmeriti. Tam je posebni problem, teda jaz ti robi na to vprašanje nekaj dost ne znam, da odgovoriti ker ne vem za noben konkreten primer razen za razmišljanje glede Koroške ceste, da bi si to realizirali podobno kot na tej, kaj, kaj je tista, slovenska cesta v, v Ljubljani. Um, Samo lepre osmeritev prometa stranot mesta, naj počast vaj, lahko narediš? Sveda, ker promet je vedele podobno krvotoko, ki ti napaja mesto. Preveč mestom, ja. mesto Sveda. Eh, zadeva zadeva, zadeva mora biti eh, nekako smiselno urejena, tako da tisti, ki eh, bi rekli, promet, ki ne gre v mesto, pač ne gre mimo, torej ne gre skozi, ne, kot se je nekoč dogajalo po tej eh, partizanski Titovi. Tisti, promet, ki ciljno prometijo, ki ima za cilj priti v mesto, pa se jim omejijo vrata odprta. Zdaj, na kakšen način je pa drugače. Lahko je recimo tole, so nekaj pokrišene na mesta, pa potem v tam kolektivni prevoz do centra, recimo na ne? nekih mestih. Strogi centri mesta zapirajo vse svoje ljudi. Strašno, da živijo, strašno da je, postane bolj privlačno potem, ne? Ne vem, ampak čez pol letno bo skratilo vsega da znam, ne, ne, pogledajte. Ne, pogledajte. To se je tomovedno ostalo, torej, lahko to stalo To, je. To je nekaj dole. če mi zaprajemo centr mesta, moramo vpeti program, ki bo, kaj, bomo očekati mesta. In ne moramo danes zapreti tudi celo kdaj da jih sta mora skrpo crkno to veser magniamo kai na to je samo no ja, uh, na pošto ulici ali ves tako je pošto ulice da ne? tebo monareje ta nas je to samo se može dispozicija 15% ono ja Naše mesto je, je že tako mrtvo, zdaj počasi se z divja, z gostinskimi lokami se je začelo kopirati, recimo tudi na Ulicah Rajnska, kar je pozitivno. Glede trgovin, se ne mi nič bava, ker tu smo v bistvu že z, našimi, z našim komfortom, ne, že pač trgovci so se, se nam prilagodili in imamo vsake mestice četrti dejansko trgovski center. Pred množstvom z velikim parkiriščem, ki se se pripeljemo, pripeljamo, naložimo vrečke in jih odpeljamo. In tako da tukaj v mestu v centru jedra smo že že daj, mislim, da že pred 5 in 10 določili da velikega trebostega centra ne bo, ne? Mislim, kaj city je, pa kako problem city niti ne, neki ne ne, živi, ne, ne živi. Se pravi ne približno živije, katerim Euro park, market center na eh, nova vas na tako. E eh, in potem imamo recimo na obmożu, obmožje ljudi se začne bodo vodili v mesto nakupavkov, majo že selo na obmožju ne od odslušam, nekaterja, mislim, naredno ne da to naštevati, no, se nam podeljete v trgovski centru, v trgovski centru. Samo nato niso štunaj. Tako da, jaz mislim, da zaprtje je mestnega jedra je pozitivno in v trgovini ne more škodovati, ker je več tam ni. Jaz na njemu, kje so trgovine v našem mestnem jedru, radim še par tako tikov. Se pravi... Napolnica v Srbiji. Ja, napolnica, ali na s gostinskimi Ali ja, ja. s kakimi zbotično prodajo, s kakimi posebnostmi, s kakimi... Stari je gre, nekaj je zapostojeno. S kakimi je bilo to, nekaj prostor, kjer je bilo to bilo. Previdnost pojmi zaprtje. Zaprtje za koga? Za avte, ker je to vse, odprtje pa za druge. Z kratka, ni samo ali ali, zmeraj je cel niz nekih ukrepov, s katerim nekaj dosežeš, pa ne. Poglejte, ta kolektivni transport, tele, ta mesta, ki ste jih omendali, jaz mislim, da neki avtobusi, tramvaji zadosti omogočajo odprtost tudi teh starejših predelov. Pač imajo sistem, da so to pre privlačna, prevozna sredstva in pač je dosti bolj množišno grev ljudje, se tega posluževati kot pa pre nas, nekaj je pač živa žalost na železnici pa, pa na avtobusih lokalnih. Spet, če se družba za nekaj odločiš, bo že našla način, kako pač nek problem, pa neko potrebo zadostiti. Ne? Ja, je, ja. zdaj, kaj pa zdaj zatovniti, kaj pa podramiti? Zato mogoče predstavljajo eno zanimivo videnje mojega detka, ki je mogoče, kaj pa vem, malo pičeno, ali pa on ima rad tako pičeno videnje. Mhm. In sicer, um, on bi uredil mali borcentr staro mestno jedro po principu evroparka, se pravi, zgoraj zgore, je, je. dojavnosti, spore pa pa full parker placa. Pravi, da za to, je največji problem tukaj bil, da se ne zgrinejo v središče mesta, zato, ker ne mora parkirati. noc. Kaj pa ni, ja. ne, pa pa se iz toga pravko bilo, imamo koliko so kom... Ja, o parku, sem jutri je bilo mišljeno, je, Palabijo, da je praže, mislim da je mišljeno, da da je da je je je Je velik, ne? 500 metrov, ja. 500 moram, da bi ki išče glavnega crka, je, po mojem, začetaj se dolg, pačvalj se bela, bela, bela, ker bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, Drugi bi prišel do gajih legalnih konflikta za vetrije, kako se je na taj slavi nesni centar, tega moraš podrebiti na reči varkovaca. Pot, Ne, ne, ne, ne. Na razljši je malih voda, znači vrečko prefečno. Ne znam, ker najdeš prosto, je Od bil še vedno vse center, ne vem če se malo daže kdo parkirira znotraj. Prva garaža, poslavijo, je vedno na pol kazna. In tako naprej, se pravi, zelo garaže. Zato da ljudi še vedno v garaži parkirira tam, kjer ne bi smel, ker je garaža pregrada. Hvala, spet dolga. V ne? To še cenite ne je. Ne, ne, ne, ne. Zdaj, Za avto za velikoče? da bi primerjala, kaj z isti problem od Dunaj. Ampak, če pogledamo bo zglavno, večinoma mesto, tudi za živelo zaradi turizma, zaradi trenov, zaradi tega. Tudi ima parkirišče od Dunaja, kaj grejo peš, kolesarske steze so odnodili, program so prinesel, in tudi središče nimamo, same boutike, restauracije in ostava, kar bi pogledala storitve na delanosti, je neka, neka polisa, neko gledališče, ki funkcionira, ampak samo zaradi tega, ker so vse šli drugo organiziranje. Mi so šli z nekim... ...vorbanim? Eh, ja, z neko, strogo zelo poselitijo, dajmo, ne, šli so vse odmahnili, kolesarskem del, Mislim, da po vzoru v Zahodnih držav, ko grejo v Zelenome projekta, dijo to bivanje v mestu kot kvalitetno. Ne? Samo to je rešitev. Vse druge so se zdaj... Ker je, vseeno, je vedno lažje živeti na svoji zemlji zunaj ker ima Slovenija pa možnost. V ne? Sloveniji nemoj dosebi drugega kvalitetnega bivanja v mestu če pa se lahko vsak zgrudi vsak skoraj da, Njeno na No, je fizitno vse ne vračajo mene, zgodi nesetno življeno kvalitet, trgovski Nikam, da na hišo. se je malo, ne. Torej, tudi še je Ves o trgovskih dejavnosti, trgovskih, s mesto dopolni je lahko Ne more biti samo trgovično, vse meste bi tudi duva funkcija, kaj je še tako ne imesljeno? proti mažarskim planom nam da, več kaj da spremisla. Ej, ško si malo A zoveva bi zaupa. in mi Me dobro <tostim> noč da bi je določene v historičnih točkah uh, po nazaj po Lazarju tam kar je preven, pred 200 300 letja se nevet to bi močil doma z revolucionarno grozo nikakih obrti ispal no poglejte glede glede obrti ne jaz sem bil enkrat v nekem severno italijskem mestu Skrat, staro mestno jedro je obnovljeno in sem bil presnečen, da neka manufaktura, so manufaktura, manufaktura, nekaj ženskih novih delala, te statvami so nekaj preproge. Sem bil presenečen kako je to sploh ekonomsko vzdržno. Očitno pač gre, ne? Da, da so vse skupaj tako naredili, da so v Staro mestno jedro vrnili izvorno dejavnost. Tisto, ki je bladni koč izvajan in so naše kadrovske, finančne, da so tukaj podpore, da se to izvaja. Ne? Če, če, odlučamo, če odlučamo, daj, se <laughs> <laughs> Misel, če odpustno mokitajce, Mislim, je po v invertarji, vvi jednako ostali Pa ne smeš pozabiti ki smo A je mož, na, na no, ja, ja, da je šlo vse od dneva, od dneva, katera pa upraševanja spodbuditi. No. Ne? Torej, kaj potrebujemo kot ljudje, ne? kot ljudje, kaj potrebujemo. In potem iz tega potem izhati, kaj bomo producirali. Sve pa spodbuditi po upraševanju po kaj dejansko mi kot ljudje potrebujemo. Ne skatka kot neke zlagane potrebe, v tiste pristne, ki jih potrebujemo, kot neka polna šveška bitja. Če bi si to, to najprej naredili seznam, bi tudi potem dobili odgovor, kaj bomo počeli ne? v teh uh, mestih razne trgovine. Sprecizirajo vprašanje, kaj potrebujemo To Ja, sem ja. sem... Jaz sem govoril o pristnih potrebah. To se, zamena, se, to prodala, se, se, se da, tega, da, šta, da To dobro predavljanje. Seveda ki se je prvi pomembno da so ki ne Če dobro prodamo, Mislim, predstavimo Hno. to, ne, to, pač ohi, ah, nekaj, bojo to še izgrat se To ja. sem dole, pa kaj pa je to Zato, jaz sem ja. ja. ja. No, samo iz ravno odbišlo, ideje, ne? Lahko, lahko. je treba, je treba ideje dobivati. Lahko, Če zdaj kaj je, ekonomija v tem mestu bolj močna, da je lahko, mislim, nekaj takve Na hitrne. Če je volja, se, je tudi dovolj in denarja, da bi se postopoma lahko prišlo do opaznih korakov. Jaz vem za poskuse v preteklosti, ker so bili narejene in scheme in programe za nove gospodarske dejavnosti, pa potem vlada tistih, ki recimo 10 minut, ni dala sema, pa je dala nekam drugam. Ne? Ni dala za zagom prav neke ideje, ampak je šlo zadevati drugam. In vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi e, denar prišel sem recimo, ne? Prosim? No, okay. Ne, šlo je za neko proizvodno domoče no tamo. Všična konkretna ideja je bila, pa niso, niso šli v to prejšnja vlada. Tudi da so BD dobro kvalitetno in strokovno zasnovanje. Ker tudi kdo bo dajal sredstva, če niso, dobro bo Pa nekim dolgo določnim vajnostnim učiteljim. Samo pogledajte, jaz mislim, da se moram tudi pogovarjati BD produkcije potrošnje v urbanih območji iz tega vidika, da ne bomo vsi zaposljivi in da je zaradi avtomatizacije nujno pač en del prejevalstva tak, ki ne bo delal rentabilno. Naj bo angažiran sveda, ne naj, naj dejansko dela tisto, kar je potrebno za družbo, ampak zadevo moramo tako zastaviti, da, bo, da bodo ti ljudje plačeni tudi, če ne bo zadeva rentabilna, ker to ni mogoče več. Polna zaposlenost, to, to branko kot več, več, več kot jaz v tem, ni več možna, zato je robotizacije robotizacija in podobnega. In dejansko bi mi morali ne samo družbene odnose prihodne, ampak tudi v za zastavitev mesta, kakšna bi naj prihodnja bilo, zastaviti take neke prostore, dejavnosti zgradbe funkcije, ki bodo zdaj Ta segment predovalstva namen je ta, ki dejansko ne dela pod rentabilno, ki ne dela profitno, ki dela nekaj, kar je družbeno koristno, ampak zada ni neke ekonomske logike, je pa druga logika. Ampak se je zelovalnjega nekaj, to kaj vrst smarjimo, vrstučno, da zadaš. Tudi možno, ja. Kaj se potem samo nekaj delamo, da delamo kaj? Ne, se pa bova znam, Jože, to si prej final povedal, meni se zdi pravna pačna, kako bi dali mesto, oživili mesta, zato ker mesto ni tu da ga bomo meni naseljevali, ampak je, nismo mesto, ne? In, ja. Da vročimo, kako bi različno življenje, se treba imeti vročino baravnost, uh, neke kakovostne rešite odnose, se treba, da če načekuješ vsaj uh -huh. za 5-10 let naprej, tudi na obsednje ravnje, zato da so vjeri, ki so še naše ostane naše, da nas sistem, dokončno odvojijo od njih, kar je danes prednoključni problem v sistemah preteh režima. Mislim, da bi to morala biti temena vprašanja in potem vprašanja, kako bo mesto vrejeno, bo kar samo... Vsek sekundarne vsega, ja. To si prej načel, se pravi govoriti o tem, kaj so lesnice osnovne družvene potrebe ljudi, da bom imeli še javne šole pa javne kljubolnice pa kot tudi ljudi, se to je tako temeljne, strukturne zadeve, ki se ostale v bistvu, to, kar je ne, ena gospodina, ki je rekla, to, kar je ljudano, mislim, to je tako nova letna jelka, če bi požavljali letnane mm -hmm. poškode, velika etija, še pa posebej nek, um, tako da se meni to ne zdi, nek niče. Uh, mislim, v tvoje meste, kaj zadeva te temene potrebe, je pa seveda, kar zadeva trenutne ekonomske usprede, Dana, nekaj, trakujo, to recetiš, se pravne, ne moram, da bi bil dana, da kaj trebali odsvetiš, vse zraje neče, da mora Vse v kakšnem lokalu. To, kaj se tu pošlo v ulici, dogaja, pa tako pevajo, to je za mene, mislim... Nasihej nad mestom. To, to je celo bez vrezen. To je celo zloženje. Zloženje. Zloženje. Zloženje. Zloženje. In to je to, kak spremljeno. Zas nemajo še spremljeno, da naš vizek možemo dati neko politivno da bi se pod politiv in skupnost odločili za te naše družbene potrebe. In to je to, vse, da se te spomne in to bolj nas ime spremljeno. Tako recimo ravno je to priredil promet, se se djema prijedil, pa imaš tako vnusno stavbo, če reš nemo, pa če imaš malo sredskega okusa, da je bolj da je tako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 Jaz mislim, da bodo Evroparki 80 let sigurno za rubinišnji spomniki razglasili. Kaki so bili ove, kaj so gradili tekrat? Tudi, ja. Tera pyramida. A ja. Tisto, ja. Ja bom čutek, da se je demata že malo razvodeneva in bi se danes zaključil za temo. Babel bi se danes tegn k Mirjerni iz zalo za varovanje za, za kulturne deliščine, da bo bo govorila bolj o tem, kako Maribor skuša mladeš, se seznanjem z tem, kaj Maribor vendar ima. Marjegor neansko nima tako malo vprašanje, kuk zna to predstaviti. Mm. E, to je del tudi tega, kar smo neansko vredni, ne, da no. potencijali so ampak mi neknočemo ali ne znamo vide. E, vmes bi se pa preoščil že da predstavim vesno... E, Rebernak. Rebernak, e, in dobranjsko, ki bo v četrtek, go, gostja, tek so in zapadni pa samo